أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون و السلامون علی المرسلین والحمد لله رب العالمین دمن د ترجمه پتابک دیرشوی سبق کې سبحان ربی العظیم پاک دی رب زما چې شان والا دی دلې چې بندا پروکو کې لاللہ رب العزت لوی بیان کی پہ اخلاس ترا اواقیدی سی چکلہ در رکونا سر اوچد کی بیدہ الفاظ دوئی سمیع الله لی من حمیدہ سمیع واورې دا الله خبره دغه چا خبر چا چې دغه صفت وکوسممع الله لیمن حم ده واورې ده الله خبره دغه چا چاچی دغ سیف وکو الله رهورېدت بسرف دغهواورې ده دا نورو اغناوری نا دلتا سمعان پا ماندا قبولیت دے چا اللہ رب العزت کم صفات دی بند بیانگل سبحان ربی العظیمی وی لدین مقی چکم پا منسکی دا اللہ رب العزت لوی د بیان کلا عقیدې ثيوا عقیدې د توحید و د چې د الله سمره صفات بیان کول نه الله وي ما وته غوغي خو دی سمع الله لمن حمدا الله وريده د ډې راجیب خبره ده گورا دامنگ سمرا مسلمانان پا کې دا ہوئی سمع اللہ لی من حمیدہ و دا اللہ خبر دا آغا چا چا چی دا آغا صفتو کو یعنی دا بندہ زانتا ہوئی چې زما دا توٹا پوٹا الفاظ کلمات چې ما دا اللہ را بلیدت تذبیر پا کې ہوئی ن الله رب العز دعاو لري دا مصاله صلاه و سلام چك الله رب العز د فرعون قال ليگو الاشد اذهاب الى فرعون فرعون قال اورش اغه ته الله لوی بها راګه اغه ته مسئله بیان ک مصالح الصلوۃ والسلام او ته یا الله اعظم دشمن ده اغه زما خبره څنګه وګیږي چاغه نه یک جنه داغه بول دی ران نه یک دی داغه خلک بم نه یک دی زبان کوم نه چاټ کوم نو بدرګه ټایم کی الله رب العزت او توین وی انی اسمع و ار اې مصالح السلام تلاشا ته بیان کو که نور څوک د ته وږي دی او ک نه دی ماده ته وږي خو ده دي ما ماده ته وږي خو ده دي کم یو بنده کم یو نارینه زنانا په موږ کې چې کوم الفاظ وایي نه الله داغه غواز داغه خبري داغه په موږ کې چې کوم ټکی دی او الفاظ دی الله وې ما ده د الفاظ وو دل ستمي الله ووللی من حم دهته ترجمه ده واورې دا الله خبره دغه چا چا چې دا الله فتوکو الله خو د هر چا خبره د مشرکانو خبر ته نور ووررکي خبره خلق د جا ووري د هر ح هغه چا, خبر آوری چا دا خبره وي چې د کار خبرې پالتو خبر ته څو غوګ نهګدی بیکاره خبر ته څو غوګ نهګدی اوللار رب ال عزت دا واحد مسلمان دا منز دا عبادت دا د الله دومره خوختې چې الله وی بند تا چې بری منز کې څومره ټیمم الفاظ ما او تدق مشان دی غوګي خو دا ډیر یو کمال خبره ده بنده تا زن خبر نده و پس بنده جی پا دی منسکی سوی اللہ ما و تا خود ایخی ده پکار منگل دادی چی پا منسکی و سلیزی که خبر بلا کوم زنانت و جو زراو آوری منگل پکار دی چی منسکی من کم الفاظ و آیو گره یو شاگرد چی استاد سبق آوری کوشش دا کې چې زماه بهې د دوهور زر خته تاان ل چېنا یا هغهې بیاکه هر تنګ وي او چې کله پوه کي چې د او استستا ته غکې خا دی دی ن هغهه دی کوشش دا کې چې پهې غغلطتي را نه شي ولې د غغلطی په کې راغ لاپه ته چې دا خو ته یاد د د دوباره بیا ووایه بیا یاد کاه تاته یو خبره کوم من ته نن دا په تکه بالفره زواه کېده که د اوس کورې زانانو ته پتنوه نارینو ته په تنو وا شو مونږ ته کد اوسه پوری پټنوا نن نه د پټولګي او هو هو هو مونږ چې په منسکي سوه الله عطا کوږی خو دې مونږ په دې منسکي سوایو الله عطا غوږی خې یره دا کوم له سوي ویل پکاره دي چې زنا نه منسکي او په منسک پوری دا اتی کته پورتګی کې یو چې کمال الفاظ او کمتګي وې پټم ده لګي بس اسی زر زر بلیږي زر زر دیږي خدا الله بندګانو الله اکبر تصدي منزونتا پدي منزون کې دا کم ټکی او کمال الفاظ وې الله وي ما او تر بالکل په تواجود سره غوغي خوده دي موږ له وکړت دي دا الفاظ او دا ټکی صحیح وایو او په دې طریقوایو رکو دا نو په رکو کې غلطه کوي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم زه هر انده تشم باقي خلګي بس رکو کې وخت شي به بزر پاتې ته وځي داړو سویل نه دی ښه لکه چې ځړې کټ کې کې کټ کې نه پرید مرهکتته کېدوکې په اللهبر اکبر نیم تیم لي چې دی الله اکبر کته شوی ته بس سېکتته شي بیا در سرپور ته کې او بیا چې په سجبانې سر دی دین هم بس سریق دي او بیا وچت او بیا چې په رورکو ک کوم تصبی د هغ ووي سبحان ر بیا لاظم سنګه ووي بس پهنیې سب و نو الله وږې خود که نه دا داستا مودو سرګان چړی ووایه تا تا څنګه تصبی ده الله وي تصبی داسې ووایهستا تهستا په دی تا تا د تا ته وي چېواقی ما صحیح طرریقې سره نن صبحبحان ر العظم او دا من دا شورو نواخلا دا سبحانک اللهم نواخلا و تا سلام پوری تا دا زمیر تا دو چی واقعی مانن تایی موزو کن تا تا غوب چای خوده ده اللہ تا غوگی خوده ده تا تا اللہ غوگی خوده ده او تا دا سی منسکی چایسی بس خانه پوری ده کتا پورتا کی ده ده تا اللہ نیرا پکار ده بولی یو انسان من نکی د مونږ د نه کولو ګناډیرلوی دي کنه دې ډیرلوی ګناډه د مونږ نه کولو له خاماتو ګوره د شرته ګوره د مونږ نه کولو ډیرلوی ګناډه واستو جو سره کوکې دې یو ناری نه ځنانا مونږ یو کو په صحیح طریقې سره مونږ ونه یو قوتہ د مونده نه کول او ګناه او یو وی چې د مون غلطه کوو ډبل ګناه او ته میلاوې یو انسان بالکل مون نه کوي بل انسان دی هغه مون کوي او ځان خلاسي په مون پر ملنډي کوي د مون کم تړې کوي یا کوم خد غي او زردري کوي د هغه مونده نه كون کې نه ډبل ګناه غار دې تومره خلک به تاسو نه په دې جماعتونو کې ینه کنا په جمعه تو نو کی یا به دي ګورونه کی دا زنانہ بم یو بلتا خیال بې تا دا غمون نه ته ون کینم پاک خوا شو دا خده بولي که می خذ چې مون نه کو دا غي او ګنا د مون نه نه کول ګنا دا په عمل نامه کې شو لیکن چا چې مون زکو او په مون سپورې ملنډې وکلي الفاظ او رکوع سجدا قیام عود دای په صحیح طریقه ادا نقلل دهمي مونږونه شو هغه ګناه مولیکل شي او هم چې دا مونږ په غلطه طریقه باندې یو ګو د مونږ د بیزتی وکړه د دې ګناه ته جدا ميلاو دا چې مونږه چې ته ستاسو زمير مطمئني نه ستاسو ډېر خوشاله شې چې واقعي ګرهګره ځې چې کني وي انسانې او نه ګامل وکړي الګوي هر وداړم اسام خوشاله خوشاله شو د پلان کې کارمو کړم خوشاله شو زم ما چې کوم ارزنا منګه په صحیح طریقو په طریقه باندې منځونه شروع کړل زمنګ داړو نه به خوشاله خوشالې منګه منځم کوو د هرې بوجود دی امه غا چنتی زړه په زړای رزق جنا غو قبول شې نه کنا د مونږه کمال فاسری الله او تکوږي خو دې نا اللہ ربولی زد چی د دا سی زنانو او دا دا سی ناری نو مونس تا بموگو گی خو دی اللہ دا سکی تا دا خطاب دا سی مونسو کا او پا مونس کی بای دا سی تسبیحات وایا لیکا فرشتو چی ہوئی ونحنو نسبحو بحمد کام ونقدسو لگ فقر وي ولی دا تسبیح حق اگی ادا کو دا اللہ دا سفتونو الله چا ته کم ذکر او کم تسبیح فرشتو ته حواله کړي و چې تاسو دا تسبیح کوي دا الله ستایانه کوي دا الله صفاتونه کوي نو په صحیح طریقې کوي ونه ځکه په فخر وي ونه نحن نسبحوا یا الله مونږ په فخر باندې وایو چې مونږ ستاده تسبیح هغه حق ادا کولو کې کوشش کوو هغه بنده ګور الله پاک به دا فرشتو تسبیح هم غوغي خو دی تلاوت تاس تلاوت کوئی دیتم اللہ گوگی خوو دی منسی سوکی با منس کی کم الفاظ کم ٹکی وئی دیتم اللہ گوگی خو دی سمی اللہ و لیمان حمیدہ ترجمه دا و آوری د اللہ خبره دا آغا چا چا چی دا آغا صفتو گو نوچی چا دا آغا صفت خم صحیح کرده ای کنا چا چی دا آغا صفت صحیح کرده ای کنا نوچی دا آغا صفت خطا پتای ویلی الحمدو پهځې على الحمد وري الحمد پهېله الحمدو خای و کنا نهصبحبحانانه کلله او تو وي صبحخانه کلله اوم و ب حمد و ب خمددي کا لاله لا څنه موننده دی ملته خو ته بلفرض الله وکي حمدو دی <تصفح> بندل یاري دل په کار دي چې را تمام مستقن ورته پري را هه تاسو نه یو تاسو کوم کنه کنه د موږ شيانه نور دي کنه او دي انسان وای بلتا چې د موږ له پزور وای چې دا د وکي دم ویل شي ها بنده دیو بند په مکینی ش ویله پچی دیو بند په مکی په زور باندې موږ نش ویله ده شرم دا وجنه ځره کځه ته دی ورا پوری او کان دی اځره ته خطا ایره نه ونی شي لالا ځا خود ټول نه لوي دي لته چې پمونکې پټا ونه الله کو ته وګي خاو دے دي کته پسړه کی مو انه مو تعالی وګي خې دے د بندنه شرمې غو د الله نه نه شرمېږي د مو سمې ولې نو مونټکې ولې نو برابرې ولې نو زماده ټول زنانو ته دانه تي اږد موبایل باندې اوي او قتللته راغلی دي پل موزونونه سم کوي پل پهمونزونو کې چې الفاظ دي هغې زبر دیر سم کوي پوانه نه به دغ با کوي چې مونکه ټای مونتهه وخت نه خلکه تا سره لکه د دا الله د دین د بارا دا سره وخت نه دومره ته کم زوري دا دراجد الله د دین د پاره د مونږ د زکړه د پاره د خپل د عبادت د زکړه د پاره وقته نشتی بیا مونږه مګو زه د کی مونږه خطا ده به کی سلا اږي مونږ نکه د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق څه ده مونږ کوله مونږه غولې دا خطا به ده مسلمان څنګه وي اږي موس قبلی ګر ارو قبلی نه دا پانه موږ کیشمار دی الله بندګانو موږ باندې دا موږ پرځه دا څه بېګار نه دی ته څه نه دا چې وته لگاوالا خاته کوو دینه لگاوالو جو خیر دی دا مون ته دا عبادت دی دا الله بندګي دا د دې صحیح طریقے سره حق دا کول پکړ دی دا ټوګه ټقالې نه دی دا غب شپ نه دی بس. ل لا نه ووي وماته ګاند دمهکوو ول می وک کو وئ تو کوره ووي اوس خدا دی قبولکی نو ووي خدای دی قبول ک نو دکه د خدا چې دد په کنډر کنا توبهله نه یاره په کار ده نو په کار منږله دا نن نهمونږ خبر شو که آواز ترنا وایو کنه په ته جنا وایو که په زرړ کې وایو نو الله وتا بله قران کریم کې الله وئی انه علیمم بذات الصدور الله وې زمبندیا نو دا ذات يم چې زه درونو دراز نه خبر يم په زرړ کې چیک ما خبره ته کې کم سبق وې خبره کې ناکاره خبره کې بد خبره کې انه علیم الله وې ما ته بدلېږي زهپګمپغې بانددي کله وي ان نه سمینایم این نه هو سون الله هرتهي زړه خبرې ما اوېکتتی سبق کتیو ت یو ذکر په زړ ک کوې کو یو انسانې ناوري خوخواله ځ او رمم ما اوته غکې <تصفح> نن ننمونږ خبر شو که نه دمونږ موته چا غکې خ الله زمان تلاوت اللہ غو دی خو دی زمان هاری خبری تا اللہ غو دی خی نمگ لفکار دی چو اللہ زمان موز تا اللہ غو خو دی یردان کو بیا مالا وز تی کول پکار دی موز کتا خطا ہے ما او بزمان اللہ کبش داسنگا موز کئی دابدی موز کی زگری وڈی وڈی وی نمگ لیر زنانا اگی غفلت نکارهخلي ډیر زیات د غفلت نکارهخلي په عبادتو کې موږ او ځکه او د شانتي د غسل په مثلو کې نور د دې د دین شي کم خاص خاص خبرهږي باغی کې ډیر د غفلت نکارهخلي تپوسم نکئی چرته یو عالمي یا یو په ځانانه چې پوئېږي باغی نه تپوسو کې ځان په پوځې بدین کې شرم نشتی لور دی دا، پوه دا، او ایبا چه زمان موندو آورو؟ ملتا پرونی و سڑی را روز، دیتا می خبر گوالا، پرون دلتا، چوٹی و رزونا دا، یا دوکان پا دی خوارا تیره دم، دی خوارا تلما مدرسی طرفتا، مخل را را را را را را را را را را را را را را را، سلام گلائم دغل دیر، خوا ایې پاتې کي ډېره موده باې جوولې ده ماې ته کم کی کې ما زه خو دته پات کې وخوا یاره تابارې ما خپل مدې ته بوزه ما را او دلته مدې نهمه ور مېګلاو من کې ن نو بیاې ما ته پوتونونه کول ما زو خو ببیماری یم ډېره ز معه شو او په ما دا شي دا چې زه نه وګې کېګم او نه تګې کېګم ووبوي راوړلم سندیو بوتو ګورم بسړه مې موړش نه په ملوګه راځینه تندر هي دي او لیاقت د اوطال کې وی اوطال نه د کراچۍ کې هغه ځای مې علاج شروع دی وی نارانه ور دي هولوي زب لیاقت هوټل د ځای اوټې شتون وب کوم اینجا منگو کې اکی که ناستو جو لیس مینٹا سیر نو ناغا چڑی وی آره وی ماتا دلتے او سکون محسوس شو نما دلتے او ٹکور میلاو مې اوڑا میں ٹکور شو دلتے می سبیت برابر شو نما اے سبیت بری برابری گنو چیتا دا اللہ کتاب بری دے کی بیانی گی ماشمان باکی دا الله کتاب ہوئی کم دے کی چیتا دا اللہ کتاب بیانی گی آغا دے بانے دا اللہ ر بیا وی چې بس یاره زموږ زندگی ټوله په غفلت کې تیرې شو زبوسنن نه بس تبقم از کوم، ملبم از کوم او دنیا سره جوړنوش دې سره بس زبا نیم اورذ قران لور کوم بس زم ما نیم اورذ شوا د قران نه بارځو مادهیت په پړاولو کی طالبو ته د هغه کی خونو مطلب دا دی چې طالبو په پړاولو شرم غو نه درځي د مرلو یې ستړي د زده پړاو ما بای چې طالب نظر زی نه ځبولي هغه کې هم پدین ته خو شرم نشته مونږه ناز زغتم نو په دا عمر کې ځان نه دی دا نو چې رب دا, دا شرم خبره دا او څوک برا دا وجهه طالب دا وسپور لا مونږ نظر دا د خوا ده چې تر مګه پور د قشان دی پهغلت موز کې غرضمونزونه کې چغ دی ډو قبلېږ نه او به دغه حال کې د م چې دا د خواښ ده دا تی د خوا ده چې اوورت د قیمت د ټولې دنیا په مخکې الله و چې پانې ستامون ړو ق شوی نه دی نو دا ب ې ده کاغ دلته خو به ترتاب یو دوه درې تن نهمه خبر ش چېیاه دی لمون نه ووردي اوت خبره شو نه راټ را له جو بزه کوم دا برداشه اخرت چې کوم بتي د که نه چې د ټولي دنیا به مخکې را ځي کله چې د انسان کله چې د انسان کتاب کتاب شروع کي ی الله به نوم واخلي چې فلان خزا چې د فلانی او د فلانی مور ده او د فلان کې ځه ده او د فللان کې سړي لړ ده هغهزی را شي او غ اتاب کتاب شروع کېلو والله دی الله چې په دا وختې به ب خزه تېږي دا ژړه به سومره دردېږي ره دا ژړه ټوپونه و چې یاله نن به زما سرهته تاباب کتاب کېږي چې نن به زه سکوم نن به ګوره زه پیل کېږم که نه نن به په سوال جواب کې زه پاس کېږم او که نه او چې دا کله لاړه شي او دې دی د دې عمل لا موقود شي چې په دنیا کې ددا عبادت کړو او قبول شي نه دي تاسو کړه او قبول شي نه دي وله ته یې نه وکړای کنه تاسو یې نه وکړای رکو دي یې نه وکړي ټکې دي یې خطا پطا ټکې دي وی غلط دلا باندې غانو دا اوس موږ زغسر دا خبر وکم بازی خله کوی یی زمانہ وخت لری او هی کنه دا خبر حیک کنه شه د رومر شي یا ته یی زمانہ وخت لری زمدا خبر نه دا خبر صحیح نه دا وخت دا آغه چانه دلته چې کوم قبرستان کې پراته دي انسان چې مړ شي دغه بیا وخت لارج بیا دا وخت دوباره او چې انتحان ژوند نو وخت دوباره په بیا هم را تللی شي چې ژوند که نه دوباره وخت راتللی شي څنګه نرانې قاز را وخته بیاس تړ کولی شو روژ دا ګړمه چې د د په رووش پته و کایم تا بس دا اوته یو کالیم د دو کالویممګ امشاه رنې کې او روډه بابا دی تريبيند کالو کالوبې او یا کالوبې آګاله ناګاله ته خبره شي وېځه دا اتو کالو يم زه لا تو کالو يم مګر ناشنا کسي دا غوته ها غوړه چرې څنګه دا تو کالوې هغه ات کالو شو چې قرآن ته او دا به 62 کال چې کوم د ټول به تیاروږي دیرشي دي بغفلت کې تیرشي دي انا په یی کې تیر شي دا قران نه بغیر تیر شي داړو په سکی حسابو ونه وختاله نه دی وخت وختومشته د مرګ د آخري سالګي پورې انسان تر وخت شه او دا وخت قيمتي کول غاړي زوکی په شروع کې قیمتي کیي زوکی په منځ کې بلکل بالکل په آخره کې که کول غاړي کنه دا وخت دا ډیر قیمتي وخت دی او قیمتي زوکی پلارو کوسو کی په فوتبالو باندې دګي زای کی زرانه دي اږي په غیبتونو کې زای کی وخت قیمتي دی لیکن دي زرانته کو وي د وخت مثال علمانوي د وخت مثال علمانوي د بر بر دی. برق ته په فرش باندې کیده سګي ویلش دګارز او دا غبره دی کی په کلرکی دی جگ که دیواشوال یو ببتشی یه خیشین خلکو دا بفایده ورسی درغم مثال دا وقت دی وقتم پشان لکه دا بربو کمیگی کمیگی کمیگی آخیر که دوم رخست که برب بادشی دا وقت روان دی دا وقت قیمتی که والواری پسکار که قیمتی که قرآن کی دین پا کار کی یو ماشومین موس تا ما کو خپل اخفل دا مدرسے تکم دا ترجمه والا جنکی دی تورتا مدائی بیری دی مائی تاوز چه خپل سبق زوتا ہوئی قاری, قاری مومین سے پا مدرسے کی چیم کم ترجمه والا جنکی اغیدی مو آوری ما ما وته دا ویدی دی مایه چې خپل سبق ځوتوي فکور کی دلګي پته زوای چې مور دی اوری اير د دی کومور بل فرض برجخانه کی کار کی یا نور کارونه کوي نو اې ورته مور زمادي سبق ته کو کیده یو خو کی بس تاسو سبق د رهيبه کی, کی. یادي کید سبق مزهوتی کی زمو فائدہ بد کیږي کی چې هغه دغه خو کی خو ته لږې بم ثواب کیږي کی. لارې وو مسواک کیږي او کی کی کی. هم بخښاري کیږي شکر ده الله زما لور لور قران ته ترجمه ور دي او علم کي به اضافم کي شي خالق د خبره ته دوپاره بیا و کدايه ته بیا و او ست دا خبره ما وسو اوري ده یو هغه به دوپاره بیا وې دغه ګور په قران کې راغلي خال په قران کې راغلي دا وی په علم کې اضافه وشو نو وخت قیمتي کول غواړي دا وخت او موبایل وباندې او باغيبتون وباندې او په کیسو કહانيانو وباندې او په اتي په غب شپ باندې مزه دا قیمتي کوي دا وخت په قران ولا غوي دا وخت د دین په ارزکولو ولا غوي وخت به شي قیمتي شي نشي وخت قیمتي شونه بس ته کامیابې زمونږ اکثر مسلمانان دیر زیاد دا وخت وقت وخ ضائع کئی وقت با دیسی دو نماز ضائع کوای نبارا نن دمون سبقو سمع الله و لی من حمیدہ سمر اخوان با کئی یو زنانا یو زنانا یو جنین یو والک قرآن وی دا وزد سمر دا من رتی دا تر سلالکان چی ایپز والا دی کنازره والا دی یک جنکی دی تس صفتش ده؟ تس چه قرآن وی تس صده چه خوگی خوده ده؟ الله تس خوگی خوده ده. الله. الله تس خوگی خوده ده. نجی تس تا الله خوگی خوده ده ان تس لبکار دیجی خب خوگ وازی وائی. حدیث کی رازی به نبی علیه السلام بوی چه قرآن پا خوگ وازی که وائی. خوش وازی که وائی. زکر جالا پاک دا بندیانو د لاوت ته وي خودی فرتوته تا سووت غ کې دی نه الله ته غکېي که نه تمې الله ولیمان حمده وورې د الله خبر داغه چا چا چې دغه ې پتو کوو چم دا الله سیف کوي که په مون کې کو و که د مون نه بهار کوي الله ته غکې خیر دا زمونږن سب کو تم الله ولیمان حم ده